З голови молодиці всунулася хустка і тепер затанцювала підбити кучерями волосся золотої і пізньої осені. Василина неприязно покосувала на Семена і весело застрикотала до батька. От і добре, що ви за сонце приїхали. Роз'ярмлюйте воли, та й до столу. Я вже вам чумацьку вечерю згодувала. Батькові було комусь готувати і звичайну чумацьку вечерю. А тобі тепер ніхто не зготує. Маруться сам біля печі, як дідько у попелі, Товчив безнастанно страх у своїй ступі, Що колись начебто розумна була. І куди подався той розум, погнавшись за лукавою копійкою? Раніше не раз він підсміювався чи насміхався над тими, Хто жив хлібом насушеним, трудами праведними, Та різними, як здавалось, застарілими чеснотами, і не мав за душею ні Шеляга. І от зрештою, що вийшло з того посміху? Коли б тільки можна було повернути страшний час, коли б можна було повернути батька, Василину, то, вважай, і не треба нічого. А тепер чи плисти, чи брести, все одно берега рятунку нема. Синією синією чашою упав у глибінь ставок а в ньому розквітають по весняному білі хмари. Із очерету випливає та сама качечка, і зав'юнився тихий слід за нею. А от який слід йде до тобою. Як запізно починає людина думати про це? Із села начастого світу глухо обізвався дзвін. Кого і для чого скликає, чи над ким журиться він? І хай журиться з тими, що в селі, а йому хочеться побути на самоті з самим собою, і з тишею і за останнім сюрчанням коників. Ось розпряже худобину, і стане вудичку, та й сяде на крихітному човнику, до якого навіть дитинство підпливає. Від цієї думки ніби полегшило всередині. От уже сторч водій воді стає поплавок, а очерети запливає качечка, а за очеретами сюрчать і сюрчать коники, а з села, як з того світу, виколихується мідь дзвону. Чого тобі, невгавуче, кого ти ховаєш? Зарушився поплавок і пішов, і пішов, і пішов по воді. Магазанник смикнув вудлище, і в повітрі... Щирим сріблом зблиснув уважистий краснопір. А далі почалося щось неймовірне. Тільки закинеш немудру снасть, Та вже й тягнеш чи коробця, Чи краснопера, чи пліть. Ох, і видався ж день. І вже не чути стало ні хірчання коників, Ні мідної тривоги, Ні форкання коней, А тільки посвист ліщинового вудлища. «Пане старосто! Пане старосто!» Захекано кричить позаду поліцей Терешко. Магазаник кидає в човник рибину, а потім неохоче обертається до вірного служаки. «Що там у тебе пришелепок горить?» «Пане старосто, ой, пане старосто!» Наче міг дихає Терешко і п'ятернею розмазує піт на обличчі. «Чого ти одним словом подавився? Говори щось, пане старосто!» «Горить ваша хата!» «Тиш! Що? Відразу торопіє магазаник, кидає погляди то на терешка, то вдалину, а ноги самі збираються бігти і не можуть. Їй бо, правду кажу, яка ж хата не може зірвати ноги, що вона в ліхі чи в селі, у селі. Господи, а там же під лудкою в деревині лежить його золото. Хоч би тільки верх хати згорів. І лише тепер магазинник зіскакує, що на берег кидає погляд на село, де між деревами вибивається дим. Хто ж це міг зробити? Аби добро опалій знайдеться, і несподівано Терешка по-дурному посміхнувся. Отеж, ж коли біг до вас чув, що говорили старі баби. Хтось із них на свої очі бачив, що з комина вашої хати спочатку вибилась чорна курява, а з неї на вогненному помилі вилетіла молода відьма.